Читади Svetog Evangelija po Marku. Slava Bogu, slava našem. Slavo. U vreme ono dođe Josef iz Arimateje, ugledan savetnik, koji sam sa slobodje čekaše. I usudив se te uđe Pilatu i zaiskatilu Jesu sovo, a piat se začudim, da je več umro i dozваvši kapitana zapitaga, jeli davnu umru i, I došavše od kapitana, dade tijelo Josifu i on kuppiši platno i kinuši ga obavi platnom i položi ga ogro koji bijaše isječen u kamenu i navali kamen na vrata groba, a Marija Magdalena i Marija Josina gledahu, gdje ga polagahu. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Salomija kupiše milise, da dođu da ga pomažu. I vrlo Po pirveda nedele dođo se na grob oko izlaska sunca i gora po međusobom hoće nam odvaliti kamen od vrata groba i pogledavši videš na kamen da kamen je odvaljen a ješe vrlo veliki i usavši u grob videš se mladića obučena u belu haljinu Gdje sjedi iz strane i uplašiše se, a on im reče, ne plašite se, Isusa tražite na zarećani dna, ras, raspeto ga, ustade, nije ovde, evo mjesta gdje ga položiše, nego idite i kažite, kažite učenicima njegovima i Petru, da će pred vama otići u Galileju. Tamo ćete ga vidjeti, kao što vam reče, i izišavši pobjegloše od groba, jer ih uhvati strah i trepet, i nikom ništa ne kazaše, jer se bojako. Vaskrse Eto, Vaskrse Hristos i mi u ovom periodu 40 dana proslavljamo bogoslužbeno njegovo slavno Vaskrsenje. A u ovom životu naša uloga Naša potreba i naša dužnost nije ništa drugo do da budemo svedoci Vaskrsenja Hristovog. Iako se Vaskrsenje dogodilo jedno u istoriji, pre više od 2000 godina, Premda mi nismo tada bili živi da ga vidimo kao što su ga videli oni koji su tada živeli. ipak potrebno je da posvedočimo Vaskrsenje Hristovo, da ga najpre osetimo u svojoj duši, svoj src, svome srcu, svojim umom, da poverujemo tako čvrsto u njega, Da ono postane realnost našeg života. Ne neka daleka priča, neki dogmat vere koji moramo da usvojimo da bi izbjegli večne muke. Ne već da postane realnost našeg bića. Da sve svoje misli, da svoje reči, sva svoja dela natopimo tom svešću da je Hristos vaskrsao, da je smrt pobeđena, da nema više greha koji nas može tiranisati i svesti u ad, osim ako mi to sami ne poželimo, ko se sami ne predamo. A onda je već jasno da nemamo tu svest o Hristovom vaskrsenju. Posvedočile su Hristovo Vaskrsenje najpresvete žene Mironosice. I ovu treću nedelju po Vaskrsenju Hristovo. Posvećujemo upravo njima, njima koje su bile prvi svedoci toga Vaskrsenja. Prve objavile svetu tu radosnu vest da je Gospod pustao iz groba, da je smrt pobeđena. Ta se vest unjevito proširila svetom. Neznabožački svet koji je u zlu ležao, koji je čekao izbavljenje svom svojom dušom, ovoj vesti video je Zrak, svetlosti, tračak, nade. Da kako nisu je svi primili, oni koji su voljom izabrali da služe zlu, vest o Vaskrsenju Hristovom doživeli su kao najveću tragediju i svim su se silama borili da tu vest uguše, da je učutkaju da ponovo Hrista u grob zakopaju. I počela se prolijevati krv svedoka Hristovi. Krv oni koji su svedočili da smrt više nema vlast nad ljudskim rodom. I mnoštvo svedoka već od prvih vekova, i što je jača bila vest o vaskrsenju Hristovom, veći je stradanje bilo. I posle žena Mironosica, dakle, mnoštvo mučenika i do današnjih dana. Ali eto, vratimo se malo na samo to prvo vreme. Žene Mironosice, kako je rečeno u evanđelju, Vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše da pomažu telo Hristovo. Onda kada su se svi koji su bili uz njega, učenici i apostoli, razbežali od straha, jer je ceo jevrejski narod i rimsko carstvo koje je vladalo tada judejom, su svi ustali na Hrista i hrišćane, Uplašili su se učenici koji su slušali njegove reči tri godine, koji su vidjeli njegova čudesa mnoga, koji su od njega samoga čuli da će vaskrsnuti. Ali eto žene, žene mironosice, imajući veliku ljubav prema njemu, ljubav koja je pobedila strah, dođuše na grob da pomažu telo njegovo. Dođoše verom, iako nisu ni same znale kako mogu otvoriti grob na kome beše težak kamen. Ali kad dođoše, eto iznenađenja. Kamen odvaljen, grob prazan. A anđeo na grobu javi im tu radosnu vest da je Hristos vaskrsao. I one zanemele od čuda i radosti trčeći se vraćaju kući, vraćaju tamo gde su apostoli bili skriveni, tamo gde se i tajna večera savršila i objavljaju tu radosnu vest, koju apostolima nije bilo lako da poveruju odmah. Pa začuđeni, iznenađeni, izbunjeni, najpre apostol Petar i apostol Jovan trče do groba da provere da li je to istina. I zaista videše grob prazan i sve kako im žene rekoše. I kako smo i čuli prošle nedelje, dok su u sobi bili, sam gospod im se javio i samim im posvedočio to u šta su se oni i trudili da veruju, ali kao ljudi kao ljudi koji posjeduju palu prirodu, nisu mogle da izbjegnu i pomisli sumnje. Pa smo vidjeli kako je apostol Toma, koji ne veruje čak i svedočanstvu svih apostola, dok se sam nije uverio. I onda kreće ta propoveda propoved apostola, koja nije ništa drugo do svedočanstva Hristovog vaskrsenja i koja se evo proteže i do današnjeg dana i koja je isto tako živa, isto tako puna nade, kao i tada. Naravno, takva je u onima koji su pravi svedoci Hristovog vaskrsenja. Eto, takva je ona bila i U našem velikom svetitelju koga smo juče proslavljali Svetom Nikolaju Žičkom, Leličkom i sve pravoslavnom koji je spravom dobio naziv Rabnoapostolni. I videćete kad čitate njegova dela koja su zaista mnogobrojna da njegovi spisani su zaista ništa drugo do svedočanstvo Kristovog vaskrsenja. Svedočanstvo da je smrt, gre i djavo da su pobeđeni, da je ljudima data šansa za večni život, da se zbilo pomirenje između Boga i ljudi. I to svedočanstvo, naravno, kao i kod svih pravih svedoka, Hristovih prožito je velikim stradanjem, kako telesnim, tako i još više onim duševnim stradanjem. I naravno, ne samo On, već i mnogi do dana današnjeg znani i neznani. I zaista, mnogo je više onih celom svetu nepoznatih svedoka Hristovi, koji su tiho koji čutljivo ne rečima, već svojim životom, životom u društvu, u porodici, spunjavanjem Evanđelja Hristovog, sticanjem smirenja, požrtvovanim požrtvovom ljubavlju za svoje bližnje, zaista bili svedoci Hristovog vaskrsenja. Eto možemo reći da je to bila i monakinje Katarina, čiji smo pomen upokojenja juče obeležavali, i zaista je ona svojim životom kojim pokojenjem, a i sada poslom pokojenja zaista možemo reći pravi svedok Pistovog vaskrsenja. Naizgled gruba telom, ali anđelske duše apostolske ljubavi. Zaista možemo reći da je ona ta mironosica koja u današnje dane svedoči vaskrsloga Krista. Tolika samopožrtvovana ljubav za druge do samouniženja izgaranje na delu Božijem. Svima majka, svima sestra, da kao što reče apostol Pavle, pokara, zapreti, pouči, sve radi ispravljanja drugih i radi spasenja sviju. I sada i posle njenog upokojenja ona sve nas sabira i dalje, eto, na obližavanju tog netužnog, već mogli bismo reći, radosnoga dana. Radosnoga jer pokupljajući se u njenu čast i u slavu Božju. I mi tako svedočimo da je Hristos vaskrsao i da smrt više nije tragedija već željno iščekivan i događaj za one koji su se udostojili biti pričasnici duha Božjega. I molimo se da i nama gospoda sile i snage da uspemo ovaj put završiti i da budemo dostojni svedoci Hristovog vaskrsenja, imajući pred sobom more svedoka od samih Mironosica žena, pa da pomenimo i pravedne Josipa i Nikodima, koji su se takođe osmjelili da priđu, kada niko nije smeo da priđe Josip Pilatu i da uzme telo Hristovo i da ga dostojno pogrebe, i Nikodim da donese skupoceno miro i da pomaže u pokojeno telo Boga čoveka I koji su takođe zbog tog svjedočanstva mnogo pretrpeli, mnogo postradali. Pa je Josip morao bežati čak u Englesku da bi izbjegao gnev fariseja. Imajući dakle njih i imajući vaskuslo gospoda stalno pred sobom, da se udostojimo, da ovaj put do kraja prođemo u smirenju i ljubavi prema Bogu i bližnjima, I da tako zajedno sa njima svima čarstvo nebeskog večno slavimo Vaskrsloga Gospoda. Neka bi Gospod dao svima nama to. Hristos, Vaskrse! Hristo, Hristo.